Почиваю тут душею. А в Києві пишу собори. Архітектурний живопис. Доволі втомливе і досить невдячне заняття. Ну, то це так. Ви цікавитесь іншим. Прошу до моїх пенатів. Даруйте за безлад. Хата-майстерня. Прибрано всі внутрішні стіни і перегородки. Вільний простір. Багато світла. Мальовничий безлад Під стінами цілі стоси етюдів З квітами, травами І високими небесами Куценька канапа Під барвистим гуцульським ліжником Кілька старовинних мисок і глечиків Якесь дерев'яне і мідне начиння На стіні величезне полотно У простій дерев'яній рамі На полотні безмежно широке ложе на якому серед коштовних хутер і тканин вмирає вельможний, красивий чоловік. «Смерть князя Володимира», – пояснив художник. «Ви скажете, що Володимир помер не в Білгороді, а в своєму палаці на Бересті, але це ложе надто велика була спокуса, щоб не скористатися». «А тепер ваша картина стала в пригоді слідству». Поважно промовив Кармолін. «Ну, для слідства досить було б і фотографій», відмахнувся художник. «У вас є фотографії?» Кармолін не приховував образи. «Чому ж ви мені не сказали?» «Ви не питали, а я просто не встиг. Ніч же, та й ви поспішали, але я приготував». Справді, фотографії князівського ложа були вже розкладені віялом на низенькому столику. Оксана взяла одну з них, але дивилася на Сабадашеву картину. «Чому ви вважаєте, ніби це ложе могло належати саме князю Володимиру?» – спитала вона Сабадаша. Художник став загинати пальці, пояснюючи. «Перше. Надто ретельно його ховали. Поклали в городню, перед тим запакувавши в рогожі із липового лика. Мені навіть здається, що глиною завалили теж навмисне, для збереження. Лико збереглося так, ніби вчора тільки здерте з дерева. Далі. Дерево, з якого зроблене ложе. Гляньте на фактуру. Сіруватий колір, щільність і міцність майже гранітна. Це не що інше, як тис, не гній дерево, з якого тоді робили всю обставу для князівських грибниць. У Прикарпатті було селище княж-двір, біля якого росли тисові ліси. Очевидно, там жили вмілі майстри, які виконували князівські замовлення. Далі. На обох спинках ложа ви бачите надставки із барвистого скла, своєрідні панно, які водночас виконували і роль дзеркал, бо в них, як я пересвідчився, при відповідному освітленні відбивалася тінь лежачого, а таке відбиття, як відомо, подвоює в людині її сили. Таке скло могло бути привезене хіба що з Сирії, витратене для простих смертних. Та найголовніше – в узголів'ї ложа. Ви бачите, що його прикрашають три соколи, вирізблені із надзвичайно високим хістом. Сокіл, як знак влади, відомий нам із часів єгипетських фараонів. Велетенські статуї Рамзеса із соколом на плечі. Володимир своїм князівським знаком взяв трьох соколів або Тризуб, знаний нам із Володимирових грошей. Бо що таке тризуб? Це графічна шифрограма трьох соколів. Отже, робимо висновок. Ложе із зображенням трьох соколів може належати тільки великому князю Володимиру. Я так і сказав своєму доброму сусідові. Костюк зітхнув. Жінка каже мені, «Це однаково, що ти пуд золота викопав, а воно бачить, яке золото вийшло».